Нехідь Олени до біографії гетьманського нащадка не справляє враження на Меланію. Більшовики забрали у нього на Україні не лише маєтки, але й титули. А хто зна, чи не гетьманську булаву? Так-так, і нічого тут скептично похитувати головою. І тому він такий непримиренний до всього, що, хоча б здалека, заносить більшовизмом. Тому тепер чай же ясно гелі, не хотів він ввійти в родину, де одна з панянок збирається заміж за комуніста. Видно, гелюню визнав для себе неможливим називати швагром свого ярого політичного ворога чи хоч би коли-неколи зустрічатися з ним в одному товаристві. І тому, хоч як йому подобалась Аврельця, з болем мусив зірвати заручини. Олена не вірила жодному слову Меланії, хоч і дивувалась її спритності. Вдова Аркадія підозрівала, що той гетьманський нащадок – звичайний матримоніальний ошуканець який виманив від Михайла гроші в рахунок майбутнього посагу Аврельці, а сам дременув туди, де перець росте. Хитра Меланія зміркувала, що для обманутої Аврельці буде морально кориснішим, просто гоноровішим, коли причиною зірвання заручень буде принциповий характер екснареченого. Для Меланії було замало, що вона вигадала версію. Треба ще, щоб і повірили в неї. «Ти не віриш. Бачу по твоїх очах. Не віриш, що твоя золота мала господинка могла себе так повести?» «Нічого не скажу. Прийде зараз Ольга, і ти сама спитаєш у неї». Олена не могла сказати тій скаженій бабі, що з часу, коли Ореста Білинського звинувачували у симпатіях до комуністів, слово «комуніст» набрало для неї іншого змісту. Страшним воно було в устах Аркадія і його родичів. Особа Ореста Білинського очистила його, якось узаконила, а найважливіше – зняла з нього компрометуючу поволоку. О ні, тепер цим словом не застрашити вже Олени. Меланія ніяк не могла заспокоїтись. Ти може, думаєш, ніби це не причина, заради якої можна повертати слово нареченій, так? Що, що? Пан Дорошенко міг би в крайньому разі порвати з твоїм домом, так? «А я, Гелюсю, скажу тобі на це, що ти думаєш так, як усі наші безпринципні галичани, а то людина з наддніпрянських степів, аристократ по духу і за походженням. Видно, він не зміг би перенести, щоб якийсь там голотяпник-комуніст чванився тим, що він доводиться швагром «Нащадкові великого гетьмана!» «То ми тут, під Польщею, здрібніли, захиріли, стали людьми без переконань!» «А він? О, він не стиг! То справжній пан!» «Тепер ти розумієш, яке непоправне горе спричинила твоя маленька господинька моїй бідній дитині!» «Почекай, малясю, хтось іде?» Певно Оля. То була не Ольга. Прийшов Теофіл, сам, без Катерини, з лікарським саквояжем у руках. Олена здивувалася, що він так скоро з'явився на її виклик. Мариня, можливо, ще й не дійшла до джерельної? Олена мала рацію. Безбородько відвідував хворого поблизу вулиці Куліша і при нагоді заглянув до тещі. Олені були особливо приємними такі позапланові випадкові візити зятя. Вони могли свідчити про синівські почуття у Філька до жінчиної матері. Не знала Олена, що досить часті візити зятя не були ані випадковими, ані принагідними, і вже найменше стосувались її особи. Безбородька гнало на вулицю Куліша непереможне, просто патологічне бажання бачити Нелю і, бодай, при прощанні чи вітанні, потримати її ручку у своїй долоні. Відколи Неля стала формально жінкою іншого, його зацікавлення молодицею-дівчиною набрало нездорових рис. Вбив собі в голову, що, поскільки він випадково не одружився з Нелею, то у компенсацію за кривду, яка йому заподіялась, має бути тим першим, що відкриє їй солодку таємницю статей. Дон Жуан Лесі Українки – Кизувався, що на своїй совісті не мав тільки черниці і дружини приятеля. А чим поступається черниці жінка Вірго Інтакта? Побачивши Меланію, безбородько з галасом кинувся вітатися з нею. «О, тіточка приїхали! Цілую руці! Що там чувати коло вас?» «Тітуся знають, що я через вас мало що не посварився з жінкою. Прошу уявити собі. Катруся говорить, що мені гм, не пасує йти на весілля без жінки, а в її стані, тіточка розуміють. Ну-ну, коли нарешті те весілля?» «Дякую, дякую, ти вже раз висватав Аврельцю за Мажарина», – сухо мовила Меланія. Пригадавши йому старі гріхи. Що сталося? Чому тіточка щось таке не в гуморі? Мамо? Олена, з остраху, щоб Меланія не випередила її і не представила справи по-своєму, досить доречно і не без іронічного відтінку розповіла зятеві, яка напасть спала на малу господиньку. Моя швагерочка ходить з комуністом, ніби здивувався безбородько, але так незграбно, що Олені відразу стало ясно це для нього не перша новина. Прийшла Неля, вся безбородькова увага зразу дісталась їй одній. Як комедно виглядала її нова зачіска Аля-Мужатка при недорозвинутих ще груденятах та дитячих гострих плечиках. Якщо і молився, на яку жінку з тих, що промарширували крізь його серце, то тільки на неї єдину. Чого всі ви, як на спіритичнім сеансі, що сталося? Чекаємо Олі, відповіла за всіх Олена але не встигла пояснити, для чого їм потрібна мала господинька, як увійшла сама Ольга. Вона щойно попрощалася в саду з Бронком, тобто вирвалася з його обіймів, і явилася з розпатленим волоссям, з розпашілими від поцілунків губами, червоними плямами на щічках і шиї від його неголеної щоки, сама наче підхмелена. Олена кинула оком на малу господинку і в одну мить побачила те, що сліпа безпечність досі заслоняла перед її очима. Дівчина закохана. «Чого ж ви всі стоїте навколо стола?» – повторила Ольга запитання Нелі. «Та і я кажу, що як на спіритичнім сеансі», – сказала Неля, але Ольга звернулась до Олени. «Що сталося? Чого тітка заплакана? Взагалі, що тут діється, мамцю?» Олена знервована, спалаючими неспокійними очима, і цим разом не дала Меланії першій прийти до слова. Заїкаючись, вона п'яте через десяте розказала Олі, в чому підозріває її тітка Меланія. Сенсаційна звістка, здавалось, не справила жодного враження на малу господиньку. Тільки і тієї реакції з боку Ольги, що знизала плечима, мовляв, що за сон рябої кобили у Петрівку. – Ти чого відмовчуєшся? – напала на неї тітка Меланія. – Бачиш, твоя мама чекає, щоб ти сказала правду. Вона вірить тобі. Візьми і скажи, що в тебе, Любчик, комуніст. Олена, мов би сліпий, намацала позад себе крісло і сіла в нього. Любчик? Думала, що йдеться про Олену симпатію, але Любчик коханець. Пресвята Діво Марія, рятуй нас. Чого ж ти мовчиш, Оленько? Бійся Бога. Ольга сама набиралась духу, якомога спокійніше відповісти тітці. — В мене немає коханця, тітко Меланіє. Бронко — мій наречений, і скоро буде моїм чоловіком. Тітці це треба було знати. Двері з кухні нагло відчинились. На порозі стала Мариня, прижовкла з виріченими немов при базедовій хворобі очима. А то що за наречений? Звідки той наречений узявся? Коли ті заручені були, що ми нічого не чули про них? Йимось чують, чують і мовчать. А я дурна, засміялася крізь сльози, заплювала людям очі, що то все плітки, що то все висана з пальця брехня. А ми вже і нареченого маємо в родині. Йимось чують, «Скоро будемо мати ще одного зятя!» Ольга підійшла впритул до неї і промовила тихо з просьбою. «Мариню, прошу вийти собі до кухні!» Мариня шарпнулась і ступила кілька кроків в їдальні. «Вийти? Панунця кажуть мені вийти!» «Та я й сама не хочу і дня довше залишатися в цьому домі!» От що я панунці скажу – вийти. Та ти мене мали навколішках просити залишитись, то я і так не послухала б. Аби я мала услугувати синові завадки, а не дочекав би він того, а я разом з ним. Хай Мариня цієї ж хвилини замкне двері з другого боку. Що то за фокуси? Тут сама родина». Гримнув на неї безбородько, але витурити дівки не насмілився. «А, родина!» – залилася слізьми Мариня. «Родина! А хто я така? Відколи я в цьому домі чужа? Пан доктор ще не знали номера цього дому, коли я вже була тут своя. Хай пан доктор не рушають мене, хай мене залишають у спокою». «Аби я не пригадала панові докторові, хто в чиїм домі, чи ми у вашому, чи пан доктор у нашому?» Олена наблизилась до Марині і тепло притулила її до себе, сама ледве стримуючи сльози. Хай Мариня заспокоїться. Мариня забуває, що пан доктор наш зять і має право... «Тихо, Мариню, тихо! Прошу тебе, Фільку!» Не серця на неї. Вона вкрай схвильована. Хай Мариня витре собі лице. Подала їй Олена свою носову хусточку. Йой, їмо сценечко! Захлипала Мариня в Олени на грудях. Чого ми дочекалися? Та бідний отець у гробі перевернувся б. А я, дурна, ще беру та сварюся з людьми. Вона відірвалась від Олени, і стала трагічно заламувати руки. «Боже, боже, чого я дочекалася?» «Подай їй води», – сказала Ольга до Нелі. Та пустилася до дверей, але безбородько притримав її за руку. «Не треба, Нелюсь!» «Мариню, хай Мариня піде до кухні і сама нап'ється холодної води!» Мариня значливо подивилась на нього і стала витирати сльози. Це по-людському сказано. Такому може вона і підкоритись. Хіба вона така тупиця і не розуміє, що панство не пасує, щоб вона перед очима у всіх слухала їхні розмови? Хіба забороняє їх хто-небудь підслуховувати під дверима? Треба було так зразу по-культурному до неї, а не казати їй замикати двері з другого боку, гей би чужениці який. Так, води напитись вона піде, чому би ні? Меланія, роздратована тим, що її новина не дала сподіваного ефекту, хотіла бодай ще раз скольнути Олену. «Тепер ти вже віриш, що я тобі сказала правду». «Чи тобі замало того, що сама Ольга призналася?» Безбородько жестом попросив усіх присутніх сісти. Сам він стояв, охопивши руками спинку крісла. «Тіточко!» – почав ораторським тоном. «Я, як єдиний поки що чоловік в цьому домі, вважаю своїм святим обов'язком взяти під захист маму моєї жінки» мою вельми шановну і дорогу тещу, пані Олену Річинську. Олена Крадькома втерла сльозу. Так-так, свій як не заплаче, то бодай скривиться. Тепер, коли ми тут одна родина, глянув на відхилені двері до кухні, за якими був упевнений, Стояла з приставленим вухом Мариня. «Самі свої, то, думаю, можемо поговорити відкрито, тільки відверто і абсолютно щиро. Я дуже жалкую, що Катруся не змогла прийти, може, якби була знала. Я посилала Мариню на джерельну, але вона закирушиться». Ох то треба було посилати аж по панство докторів», – іронічно кинула Меланія. «Катрусі, мамцю, вже важно ходити, але не будемо відхилятись від головного. Як я вже сказав, в родині повинна панувати щирість і ще раз щирість, щирість і відвертість. Останнім часом на нашу родину, починаючи від найважчого – Смерті татка валиться удар за ударом. Я не можу сказати, бо то всі ми захоплені тим, що слава, будемо мамцю називати речі їхніми іменами, втекла з дому. Або Неля, не порадившись ні з ким з нас, поспішила взяти шлюб, чи врешті тим, що Оля не знайшла нічого кращого, як зупинити свій вибір на друкарському майстрові. Я поки що абстрагуюсь від його політичних переконань. Нам довелося тут вислухати гіркі слова правди з уст служниці, і нам, прошу панства, від цієї правди нікуди подітись. Але я кажу, краще найгіркіша правда, чим солодка брехня». Отже, перш за все, щирість. «Щирість, тіточко Мелясю!» Ольга помітила, як тітка Меланія з живої людини поступово перетворювалась на трупа. Так починала на очах бліднути і якось наче занепадати в себе. Правда, мови їй поки що не відняло. «Я себе дуже погано почуваю, докторе», Перемінім тему. А якщо я й сказала не так, то у всіх вас тут прошу пробачення. Я втрачаю голову і вже сама не знаю, що той дурний язик мели. Я не знаю, що ти маєш на думці, але я так себе зле почуваю, що не в силі. Може, маєш якісь краплі від серця? Ольга допомогла їй з крісла перейти на отаманку і лягти горілиць. Безбородько за той час приготував для неї ліки. Воду принесла Мариня без виклику, але і не затрималася в їдальні довше, ніж потрібно було. «Тепер тіточка зможуть спокійно вислухати мене до кінця». «Не треба, Фільку». «А чому не треба?» – втрутилася Ольга. «Я хочу знати правду». «Фільку!» – простогнала Меланія, ловлячи Безбородька за руку. Ніби збиралась поцілувати її. «Прошу тебе, пощади мою бідну дитину!» «Тітко!» – різко вирвав руку Безбородько. «Тільки без істерії. Тут уже запізно, щадити чи не щадити». Річ у тому, прошу панства. Ох, мені погано, млію, спищала Меланія. Безбородько дав знак, аби не чинили переполоху. Хто вмліває, то не повідомляє про це. Як лікар, запевняю, тітці нічого не загрожує. Спокійно, прошу. Річ у тому, прошу панства, що вчора... Пізнім вечором був у мене отець Голубінка, і я йому відповів, що, по-перше, я католик, а по-друге, жодний лікар не наважиться робити операції на п'ятому місяці вагітності. «Фільку, тітка насправді зомліла!» – скрикнула Неля, сама побілівши, як лілея. «Води і ложечку!» «Скоріше дайте ложечку, аби не прикусила язика. Спокійно!» «Дякую, Марині, що принесла ложечку. Дякую. А тепер ще води. Зараз-зараз. Добре, що маю з собою нашатирний спирт. Так? А, завертіло в носі. Тепер зміряємо пульсик. Так, майже нормальний. Все, прошу, панства, в порядку». «А чому тітка не відкривають очей?» – поцікавилась Мариня. Мариню, прошу віднести воду до кухні, вона більше не потрібна. Так то, прошу панства. Безбородько з легка лясну Меланію по лиці. Реакція нормальна. Пульс теж. Чуємо все, що навколо нас говорять. А що не хочемо відкрити очей – це наша особиста справа. А як ти себе почуваєш, Нелюсь? Взяв її за обидві руки. З якою жадобою притулив би їх до уст? Нічого. Злегка відсторонилась Неля. Вже пройшло. Але як маєш, то дай мені чогось бромистого. Крім нашатирного спирту, який потрібний мені як швидка допомога, не маю нічого такого, хіба в уколах. Колоти, Ой, ні, ні, запручилася Неля, скориставшись з нагоди, аби вирвати руки швагрових долонь. Тоді давай послухаю серце. Ні, ні. А чому ні? Втрутилася Олена. Послухай її, Фільку, а то ми, як ті родичі шевця, що ходять в подертих черевиках. Безбородько, схопивши Нелю за плечі, Хотів нахилити вухо до грудей швагерки, як та пригадала йому. «А фонендоскоп, докторе?» Знервований, увесь спітнілий, увіткнув у вухо фонендоскоп. «Куди ми спішимо? Пульс трохи підвищений». «Як ти кажеш?» – відразу злякалася Олена. «Нічого, мамцю!» – Неля відсторонила від себе безбородська, Разом з фонендоскопом. Я завжди нервую, коли мене лікар слухає. До Безбородька повністю дійшов скритий зміст цієї фрази. Катерина мала рацію у той перший їх пошлюбний ранок. Неля бридиться його. Зробилося йому жаль себе. Бідний ти чоловічку – Своїм титулом і грішми. Маєш з ким лягти у ліжко, а не маєш з ким прокинутись. Але я все-таки не розумію. Олена знову була в доброму гуморі. Безбородько вислухав Нелю і не знайшов у її серці нічого загрозливого. Чому Аврельця має відповідати за гріхи Марусі? Мамця правильно ставить питання. «А коли ще додати, що наша мала господинка потрапила в цю історію як пілат у вірую?» «Та ти скажи!» – настоювала Олена, аби дізнатись правди, поки Меланія вдає зумлілу. «Я нічого не розумію. Чому Торошенко зірвав заручини? «Прошу, мамці!» Войко Михайло поставив Дорошенкові вимогу, аби той переписав дитину голубінки на себе, буцім то його дитина і аврельці. А той не захотів. І правильно зробив. Втрутилася Марина, яка на всякий випадок з'явилася цим разом з чашкою чаю. Було б правильно якби пан Гетьманич не взяв суму грошей у свого майбутнього тестя в рахунок посагу Аврельці. Та ж та фарб'ярня на Поділлі за Вуйкові гроші. Я знаю, що накликав на себе біду тим, що тут розповів, але я не міг інакше, вважаю, що в сім'ї щирість – це перша умова». Ольга відвела Безбородська у куток. «Хочу погратулювати тобі!» Філько галантно поцілував руку швагерки. «Хоч одна людина в цьому домі належно оцінила мене. Ти подумай, тітка хотіла виїхати на тобі!» «Знаєш, Фільку, тільки ти правильно зрозумій мене!» Але я ніколи не думала, що ти такий принциповий. Належимо до найближчих родичів, а не знаємо одне одного. Відповів по-філософськи Безбородько. Ти уявляєш, що відтепер матиму в особі тітки смертельного ворога. А я все ж пішов на це. Догадуєшся, чому? Як то? Не зовсім розуміла його Ольга. Ти, здається, досить ясно висловив свою думку. В родині щирість – перша умова. Який це дурень сказав? Цинічно засміявся. В родині – щирість. Ха-ха-ха, я собі уявляю, як би після того виглядали родинні стосунки». «Чого ж ти так дивишся на мене, ніби не розумієш, що говорю?» «Бо я таки не розумію. Хвилину тому ти...» «Я тобі зараз поясню, швагерочко. Живемо в такий непевний час, коли останні, як каже Святе Письмо, можуть бути першими». «Ти говори ясніше, бо я тебе таки не розумію». Я вже зовсім відвикла від алегорій та фігуральних висловів, що ними напихали нас у школі. В чому справа, пане Швагер? Тобі ще не ясно? Вже ясно, перебила його Ольга, яка справді раптом усе зрозуміла. Ти страхуєшся на той випадок, коли голос матимуть такі, як бронко-завадка? Браво, швагерочко, ти майже вгадала. І ти хотів упевнитись, що я не забуду сьогоднішнього твого героїчного виступу і того, що ти взагалі коректно повів себе відносно політичних переконань мого нареченого. Ти хотів уточнити «Егеш, медицина любить точність». «А я, як знаєш, медик». «До речі, ти таким тоном говориш про це, ніби в цьому є щось поганого». «Для тебе нічого». Не вважала навіть потрібним довести до його відома, як їй соромно за те, що хоч на мить прийняла Теофіла Безбородька за порядну людину. А втім, Олі було не до Безбородька». Завадка в хату, я з хати. Трагікомізм Марининого виступу був безпідставний. Ольга не збирається приводити Бронка на вулицю Куліша, так як і не має наміру іти жити до його батьків. Егоїзм їхнього кохання домагався самотності. Ольга хотіла бодай перший час пожити один на один з чоловіком. Жадала цілковитої, беззавітної і безконтрольної свободи слова і дії. Прагла тієї вільності для свого кохання, що її мали перевісні люди. Розуміла тепер увесь сенс пошлюбних подорожей.